Ніхто тебе, голубе, не наврочить. Фу, ну і кислятини ці яблука. Ну, ясна річ, зарано пробувати. Але ж хочеться кислого. Чорти би побрали цих ворон. Обнесуть усі персики у сусідів. Я вам зараз, паршивці. Боже, я зараз закину... На сусідню вулицю Гранату, якщо вони не вимкнуть цю гедоту. «Ти бременна, ти беременна, ета временна, ета временна». «Ага, це тому, що я відстала». Щойно повідомили, що це хід сезону. «А ти хотіла що? Підмосковних вечорів? От собаки». «Що це за квітка така чудна та дивна?» «Нічна красуня», – казала подруга, – називається. Увесь день дрімала, ніби зів'яла від горячі праці, а зараз, дивися, заворушилася. Розкривається лялечка. «О, хап! Вишня упала в рот, ніби на замовлення. Що?» Їжачок отак посеред білого дня чебиряє собі в і не боїться? Він що, приручений? Аго, їжачок! Наколи мене на свої голочки? Може, полегшає? Ні, ці птахи не дадуть заснути. О, а вишенька точна червами. Все красиве і смачне червиве. Фути, господи, ну можна хоч колись не псувати собі настрою. П'яте липня. Прочитала вчорашній запис. Якщо б він потрапив комусь чужому на очі, мабуть слід вирвати самій бритко. Хай залишається. Цей зошит не призначений для чужих очей. Учора мені було так зле. Щоб не збожеволіти, я лягла в гойденку і писала все, що спадало на думку. Я сідала, лягала, їла, не випускаючи олівця з рук, і записувала. Записувала геть чисто все, общо що. Портався погляд. Навіщо? Хто зна? Колись я читала, що лікарі рекомендують нервово-хворим людям релаксацію саме таким чином. Поголовно записувати все почути, побачене відчути. Але можна і не бути хворим, а порекомендувати Відновитися, бодай, у такий спосіб нікому. За годину-дві мені справді полегшило. Я відволіклася на стороннє, не пов'язане з нинішнім, з тим, що катувало. Тоді я побрила на кухню і зварила борщ. Перший справжній червоний борщ у цьому році своїми руками з екологічно чистих продуктів, заправлений рідкою сметанкою з кілограмом зелені. Коли б мені хто сказав, що в такому стані я спроможна думати про їстівне, я б плюнула йому в очі. Я смачно пообідала. Тоді іще смачніше – поспала. А тоді – Піввечора слухала жаб'яче кумкання з озера. Щось у цьому для мене було несправжнє. Чому несправжнє? Бо раніше цього не було. Я ніколи про таке не думала. А тепер думаю. І знову про нього. Але окрім нього... Мені забаглося мати одну грядочку буряка, одну моркви, а на додачу плече.